292. Hasidismul Poate părea paradoxal faptul că ultima mișcare mistică, Hasidismul, apare în Podolia și Volunia, regiuni în care Mesia apostat avusese o profundă înrurire. Foarte probabil, întemeietorul mișcării, trabi Israel Baal Shem Tov, învățătorul bunei reputații, prescurtat Becht, profesa un sabatianism moderat. Becht se scrie b e dar el a neutralizat elementele mesianice ale sabatianismului după cum a renunțat la exclusivismul de confrerie inițiatică secretă, ce caracteriza cabala tradițională. Vextul, aproximativ 1700-1760, s-a străduit să facă accesibile evreului de rând descoperirile spirituale ale cabaliștilor. O atare popularizare a cabalei, începută de Isaac Luria, asigura misticismului o funcție socială. Succesul întreprinderii a fost prodigios și persistent primii 50 de ani care au urmat morții lui Baal Shem Tov din 1760 până în 1810, constituie o perioadă eroică și creatoare a hasidismului. Un număr considerabil de mistici și de sfinți au izbutit să regenereze valorile religioase pietificate ale iudaismului legalist. Într-adevăr, un nou tip de șef spiritual apare. Locul eruditului talmudist sau al inițiatului cabalei clasice îl ia pneumaticul, iluminatul, profetul, tzadik. Omul drept, adică maestrul spiritual, devine modelul exemplar prin excelență. Exercitatorul și ezoterismul cabalei își pierd primatul, ceea ce inspiră pe discipoli și pe credincioși sunt virtuțile și comportamentul țadicului. Acest fapt explică importanța socială a mișcării. Existența omului sfânt constituie pentru întreaga comunitate dovada concretă că se poate realiza cel mai înalt ideal religios al neamului lui Israel. Nu atât doctrina cât personalitatea maestrului contează. Un vestit Țadic spunea, citez, Nu m-am dus la magidul din Mețărit, Rabbi Dov Baer, ca să învăț Tora, ci ca să-l văd cum își dezleagă încălțămintea. Închei citatul. În pofida unor inovații de ordin ritual, acesta adevărat revivă s-a menținut mereu în cadrul iudaismului tradițional dar rugăciunea publică a hasidiților se încarcă de elemente emoționale, cântece, dansuri, entuziasm, explozii de bucurie. Adăugate la comportamentul adesea excentric al unor maestri, această emotivitate neobișnuită îi irita pe adversarii hasidismului, dar brusc, după 1810, excesele de ordin emoțional își pierd din importanță și popularitate și hasidiți încep să recunoască din nou importanța tradiției rabinice. Așa cum a arătat Șolem, hasidismul chiar în forma sa târzie și exagerată de tzadichism n-a dus nicio idee mistică nouă. Contribuția sa cea mai semnificativă la istoria iudaismului constă în mijloacele simple și îndrăznețe totodată prin care sfinții și maestrii hasidiți au reușit să popularizeze și să facă accesibilă experiența unei înnoiri interioare. Povestirile hasidice, devenite celebre prin traducerea lui Martin Buber, reprezintă cea mai importantă creație a mișcării. Povestirea faptelor săvârșite și a cuvintelor rostite de sfinți capătă o valoare rituală. Narația își găsește funcția sa primordială, anume aceea de a reîntoarce timpul mistic și de a actualiza personaje supranaturale și fabuloase. Ori biografiile de sfinși și de țadii abundă de asemenea în episoade miraculoase, în care se reflectă anumite practici magice. La capătul istoriei mistice evrești, aceste două tendințe, mistica și magia, se reapropie și coexistă de la început. Adăugăm că fenomene analoge se întâlnesc și în altă parte. De exemplu, în hinduism și în islam, unde povestirea legendelor despre ascet și yogin, vestiți sau a episoadelor diverselor epopei, joacă un rol capital în religia populară. Și aici recunoaștem funcția religioasă a literaturii orale, în primul rând a narației, adică a istoriilor fabuloase și exemplare. La fel de frapanta este analogia dintre Tzadik și Guru, maestrul spiritual al hinduismului, uneori divinizat de credincioșii săi Gurudev. În forma sa extremă, Tzadikismul a cunoscut anumite cazuri aberante când țadicul ajungea victimă a propriei sale puteri. Același fenomen este atestat și în India, din vremile vedice până în epoca modernă. În fine, coexistența celor două tendințe, mistica și magia, caracterizează să știm bine și istoria religioasă a Indiei.